19. Після того, як Фріду відправили назад у кімнату з її жетонами і погрозою, що всі обіцянки будуть скасовано, якщо вона хоч словом комусь обмовиться про те, що відбулося в кабінеті місіс Сіксбі, Стеґгаус зателефонував у комп'ютерний зал. Енді Фелловс прибув з містечка і замінив Фелісію Річардсон на посту. Стеґгаус пояснив Фелловсу, що треба, і запитав, чи зможе він це дізнатися, не привертаючи нічієї уваги. Феллофс сказав, що зможе, але на це знадобиться трохи часу. «Зроби так, щоб знадобилося дуже трохи», – відповів Стегаус. Він повісив слухавку і скористався телефоном, щоб потелефонувати Рейфові Пулману і Джонові Волшу, двом своїм охоронцям на зміні. «А ти не можеш відправити когось із наших ручних копів, щоб сходив на те депо?» – спитала місіс Сіксбі, коли він закінчив дзвінок. Двоє поліцейських з Денісон Рівербенда, позаштатні спостерігачі інституту, а ще 20% усього відділку. Хіба так не швидше? Може і швидше, та небезпечніше. Я не хочу, щоб про цей цирк з конями дізналося більше людей, ніж знає тепер. Хіба, якщо це стане зовсім необхідно. Але якщо він заліз у поїзд, то може зараз бути де завгодно. Ми не знаємо, чи він там взагалі був. «Може, дівка вирішила нас наїбати?» «Не думаю». «Ти вже про Люка Діксона так не думала». «Це була правда і досить неприємна. Але вона продовжила. Ситуація надто серйозна, щоб відступати». «Візьму до уваги, Треворе. Але якби він залишився у такому маленькому місті, його б уже давно помітили». «Може й ні. Він розумний малий. Може, десь заховався». Але поїзд, найімовірніший варіант, сам знаєш. Телефон задзвонив знову, обоє кинулися до нього, переміг Стекгаус. Так, Енді, зробив? Добре, давай. Він ухопив блокнот і кинувся писати. Місіс Сіксбі нахилилася над його плечем, щоб почитати: 4297 о 10.00, 16 о 14.30, 77 о він обвів 4297 о 10.00, запитав про напрямок, тоді нашкрябав порт, портс, стер. «Коли він прибув у стербридж?» – додав у блокноті 16.17. Місіс Сікс бідивилася на нього з переляком. Вона знала, про що думає Тревор. Малий хоче втекти якнайдалі і вже тоді вийти з поїзда, якщо він взагалі на нього сів. І це був стербридж. «І навіть якщо поїзд прибув пізно, це все одно сталося мінімум годин п'ять тому». «Дякую, Енді», – сказав Стикгаус. «Стербридж – це ж у західному Масачусетсі, так?» Він слухав, кивав. «Окей, тобто це дорожня застава, але все одно досить невеликий пункт». «Може, це розвилка?» «Можеш дізнатися, чи поїзд або якісь його вагони їдуть ще кудись?» «Може, з іншим локомотивом чи щось таке?» Він слухав Ні, просто перечуття Якщо він проник на той поїзд, можливо, стербридж для нього недостатньо далеко, щоб нормально почуватися Можливо, він захоче далі бігти Я б так зробив на його місці Перевіри, повідом мене якнайшвидше Він повісив слухавку Енді дістав інформацію з сайту станції, повідомив він Жодних проблем, вражає, правда? Зараз усе в інтернеті є Окрім нас, зауважила вона «Поки що!» – відповів він. «І що далі?» «Чекаємо на Рейфа з Джоном!» Так вони і зробили. Прийшла і минула північ. У 030 задзвонив телефон у неї на столі. Місіс Сіксбі цього разу випередила Стикгауза, гаркнула своє ім'я, тоді слухала киваючи. «Добре. Зрозуміло. Тепер йдіть на ту залізничну станцію, депо, парк чи як його там називають». «І перевірте, чи хтось ще...» «А, добре, добре, дякую». Вона повісила слухавку і повернулася до стекгауза. «Це були твої сили безпеки?» Фразу вона промовила з певним сарказмом, оскільки стекгаузові сили безпеки сьогодні складалися лише з двох чоловіків за 50, жоден з яких не міг похвалитися пристойною фізичною формою. «Мала Браун не збрехала». Вони знайшли сходи, знайшли сліди, навіть кілька кривавих відбитків пальців десь на сходинках. Рейв припускає, що Еліс зупинився там, щоб відпочити, або, може, зав'язував шнурки. Вони з ліхтариками, але Джон каже, що більшість слідів, напевне, зможуть знайти, як розвидниться. Вона замовкла. І ще вони перевірили станцію. Там нікого, навіть нічного сторожа. Хоча в кабінеті працював кондиціонер, налаштований на приємні 72 градуси, приблизно 22 градуси за Цельсію, стекгаус витери з чола Піт. Джулі, це зле, але ми все одно можемо розібратися з цим без допомоги тієї штуки. Він указав на нижню шухляду її столу, де свого часу очікував нульовий телефон. Звісно, якщо він пішов до копів у Старбриджі, наша ситуація стає ще хисткішою. «А в нього на це було п'ять годин». «Навіть якщо він дійсно там зійшов, це не означає, що він так і вчинив», – сказала вона. «Чому? Він же не знає, що в розшуку за вбивство батьків. Звідки йому знати, якщо він навіть не в курсі, що вони мертві?» «Якщо не знає, то підозрює. Він дуже розумний, Треворе. Тобі не варто цього забувати». «Якби я була на його місці, знаєш, що я б зробила першим ділом, зійшовши з поїзда в Стербриджі, о...» – вона глянула в блокнот. «О четвертій чи п'ятій? Я б кинулась у бібліотеку і зайшла б в інтернет, щоб увійти в курс справу дома». Цього разу обоє подивилися на замкнуту шухляду. «Окей, гляньмо ширше», – сказав Стикгауз. «Мені це не подобається, але іншого вибору нема. Треба дізнатися, кого ми маємо неподалік від Стербриджа. Перевіримо, чи він там світився». Місіс Сіксбі сіла за стіл, щоб узятися за це, але телефон подзвонив одразу, як вона потяглася до нього. Вона трохи послухала, тоді передала слухавку стекгаусу. Це був Енді Фелловс. Останні кілька хвилин він часу не гаяв. У Стербриджі, здається, таки була нічна бригада. І коли Енді представлявся керівником служби постачання Дауніст Фрахт, який перевіряє доставку партії живих лобстерів, що начебто десь заблукала, начальник нічної зміни станції з радістю кинувся йому допомагати. Ні, жодних живих лобстерів у Стербриджі не вивантажували. І так, більша частина рейсу 42.97 поїхала далі з набагато потужнішим локомотивом. Тепер це рейс 99.56, який їде через Річмонд, Вілмінгтон, Дюпрей, Брунсвік, Тампу і аж до Майамі. Стеґгаус записав усе це, тоді розпитав про два міста, про які почув перше. «Дюпрей у Південній Кароліні», – розповів Феллоус. «Просто полустанок, знаєте, три горби, дві хати. Але це точка перетину рейсів, що йдуть з заходу». Там є кілька складів. Мабуть, завдяки їм містечко існує. Брунсвік у Джорджії. Трохи більше місто. Здається, вони там вивантажують багато сировини і моропродуктів. Стеґаус повісив слухавку і перевів погляд на місіс Сіксбі. «Припустимо, що...» «Припущення!» – перебила вона. «Слово, що робить з тебе тупого осла і...» «Помовч!» Ніхто не мав права говорити з місіс Сіксбі таким тоном, уже не кажучи про грубість. Але ніхто також не мав права казати їй йти. Стикгаузу взявся крокувати туди-сюди, лиса маківка блищала під лампами. Іноді Місіс Сіксбі замислювалася, чи він її дійсно депілює воском. «Хто в нас є в цьому комплексі?» – запитав він. «Десь із сорок працівників у передній половині, і ще з двадцять у задній, не рахуючи Гекля і Джекль. Ми тримаємося купи. Мусимо, але сьогодні це нам не допомагає». «У ті шухляді телефон, який забезпечить нам усю потрібну і непотрібну високопотужну допомогу. Але якщо ми ним скористаємося, наші життя зміняться, і то не в кращий бік». «Якщо доведеться скористатися тим телефоном, можливо, з життям доведеться взагалі попрощатися», – відзначила місіс Сіксбі. Це він проігнорував. У нас по всій країні спостерігачі. Хороша інформаційна мережа, до якої належать копи низького рангу, медики, працівники готелів, репортери в тижневиках невеликих міст і пенсіонери, в яких є купа часу, щоб сидіти і перевіряти сайти в інтернеті. У нас також два загони реквізиції і літак-челенджер, який може їх доставити практично будь-куди максимально швидко. А ще в нас є мізки, Джулія, наші мізки. Він шахіст, доглядачі бачили, як він постійно грав у шахи з Вільгольмом Але це не шахи, а реальне життя, і в таку гру він ще ніколи не грав Тож, припустімо Добре Ми відправимо одного спостерігача перевірити відділ поліції в Стербриджі Та сама історія, якою ми користувалися в прескайлі Наш хлопець каже, начебто бачив малого схожого на Еліса Краще нам так само перевірити в Портленді і Портсмуті, хоча я навіть на мить не повірю, що він виліз так швидко. Стербридж – набагато вірогідніший варіант, але, думаю, наш піде звідти також із пустими руками. Упевнений, що ти не просто видаєш бажане за дійсне. О, в мене інше бажане – викрутитися з цього з цілою дупою. Але якщо він не просто тікає, а й думає, у цьому є сенс. Коли рейс 42-97 став 99-56, він залишився. Це твоє припущення. Так, 99-56 зупиняється в Річмонді приблизно о другій ночі. Нам потрібен хтось, а краще декілька людей, щоб перевірили той поїзд. Те саме у Вілмінгтоні, де він зупиняється між п'ятою і шостою. Але знаєш що? Не думаю, що він десь там вийде. «Думаєш, захоче проїхатися аж до кінцевої?» «Треворе», – подумала вона, – «ти дедалі вище піднімаєшся деревом припущень, на якому кожна гілка тонша за попередню». «Але що ще робити, якщо доведеться скористатися нульовим телефоном? Їй скажуть, що їм варто було готуватися до чогось подібного». Легко сказати, але як хоч хтось міг передбачити, що з'явиться 12-річна дитина достатньо відчайдушна, щоб відрізати собі мочку вуха, аби позбутися трекера? Чи прибиральниця, яка вирішить допомогти і підбурити його? Потім скажуть, що персонал інституту став лінивим і самовпевненим. І що їй на це відповісти? Вона повернулася в теперішнє і попросила повторити. Кажу, не обов'язково він вирішить їхати аж до кінцевої станції. Такий розумний малий знає, що ми туди відправимо людей, якщо дізналися про поїзд. І не думає, що він захоче зійти в якомусь великому місті. Особливо в Річмонді, в незнайомому місті посеред ночі. Можливо, Вілмінгтон. Місто невелике, а коли туди прибуде 9956-й, уже розвиднеться. Проте я схиляюся до варіанта з одним із полустанків. Думаю, що це буде той Дюпрей у Південній Кароліні, або Брунсвік у Джорджії, якщо, звісно, він узагалі в тому поїзді. Він може навіть і не знати, куди цей поїзд їде після Стербриджа. У такому разі, можливо, проїде аж до кінця. Якщо біля нього лежить позначений вантаж, то знає. Місіс Сіксбі усвідомила, що вже багато років не відчувала такого страху. Можливо, взагалі ніколи так не боялася. Вони будують припущення чи просто вгадують? І якщо друге, то чи можливо, щоб вони стільки разів підряд зробили це успішно? Але це все, що в них є. І вона кивнула. Якщо він зійде на одній з менших станцій, можемо відправити загін, щоб забрали його. Боже, Треворе, це було б ідеально. Два загони. Опалових і Рубінових. Рубінові це ті самі, які його взяли. Було б непогано отак завершити це коло, еге ж? Місіс Сіксбі зітхнула. Хотілося б мати більше певності стосовно поїзда. Я не знаю на всі сто, але досить переконаний, тож доведеться з цим миритися, стигало, усміхнувся їй. Сідай за телефон, буди людей. Почни з Річмонда. «Ми тим хлопцям і дівчатам з усієї країни платимо скільки? Мільйон на рік? Перевіримо, чи варті вони тих грошей!» Через півгодини місіс Сіксбі поклала слухавку на важіль. «Якщо він у стербриджі, то, мабуть, ховається у водопропускній трубі або покинутому будинку чи щось таке. У поліції його нема, бо якби був, то про це говорили б у їхній мережі». Наші люди спостерігатимуть за поїздом у Річмонді й Вільмінгтоні. У них є прикриття. Я чув. Добре попрацювала Джулія. Вона підняла змучену руку на підтвердження цих слів. Спостереження дає чималу премію, яка стане ще більшою. Цілий статок, якщо комусь вдасться схопити малого і доставити його в безпечну точку. У Річмонді це малоймовірно бої обоє наших там просто рядові американці, але один у Вілмінгтоні Коп. Молися, щоб він був там. А як щодо Дюпреї і Брунсвіка? Двоє людей спостерігатимуть у Брунсвіку. Пастор місцевої методистської церкви з дружиною. Лише один у Дюпреї, але той мужик там і живе. Власник єдиного там мотелю.